إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Əmma bəəd, mühtərəm müsəlmanlar, Allah-u Teala'dan həqiqi qorxun, İslamdan möhkəm yapışun və bilin ki, sizin qədəmləriniz və cəsədiniz cəhənnəmin oduna tab gətirə bilməz. Və bilin mühtərəm müsəlmanlar ki, şeytan öz əməlləri ilə və küfrü ilə sihirbazların, falçıların bayrağını qaldırdı. Şeytan bunların vasitesiyle insanları azdırır. Onların diliyle danışır. Ve şeytan bu cür alçağ insanlardan istifade edilir. Hansı ki onların, onlar özleri habistiler, şerle doludular ve şere razıdılar. Ve Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, وَاِنَّ الشَّيَاتِينَ لَيُحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ Hakikaten şeytanlar öz dostlarına vəhiy edirlər, təlqin edirlər, vəsvəsə verirlər və şeytanları razı salmaq üçün həmin o sehirbazlar cürbəcür axmaq hərəkətlərə, şirklərə əl atırlar. Daima nəcasətə bulaşırlar, çirkli yerlərdə olurlar, Qurana qulaq asmağı xoştamırlar, ondan qaçırlar, heyvanları kəsəndə Allahdan qeyri isənin adını çəkib kəsirlər. Təmizdənmürlər, dəstəmaz almırlar. Bunların sifətləri yana, cəhalətdir, zəlalətdir, yalan, böhtan. Və sehirdə kim qabağa gitmək istəyirsə, gəlir mütləq şeytana qul olsun, özünü qul ələsən. Və bunların nəfsi, xəbis nəfsləri şər və balayla ləzzət alırlar və çalışırlar Hamısı ziyan yetirsinlər. Və kim bu şeylə məşğul olursa, nə qədər çox onunla məşğul olsa sehirlə, o qədər də çox Allah dağladan uzaqlaşır. Və o insandan sehirbazlar həm yalan danışanlılar, həm də haramı yənlərdir. Və Allah Subxana Teala onları onsuzda bu dünyada da zəlil eləyib. Və bilə mühtərə müsəlmanlar ki, kahinlərin, yəni falçıların hökumləri şiddətlidir bu dində və həmçinin onların hökumundə olanlar, baxıcılar və münəcciblər, aslı hansı ki qeyb elmini iddia edirlər. Yəni falçı o kəsə deyilir ki, qeyblərdən, gələcəkdən xəbər verir və həmçinin cinlərdən də xəbərlər alır. O cinlər hansı ki, mələklərin söhbətlərinə qulaq asırlar və nəysə oradan oğurraya bilirlər. Və həmçinin bütün baxıcılara da aiddir bu kəhin sözü. Yəni, o kəsdər ki, uduzlara baxırlar, uduzların vasitəsinin nəysə hansısa nəticələr əldə edirlər. Yaxud, daşlara vururlar, oradan nəsə nəticə çıxır güya. Hamısına aiddir bunlar. Və Əl-Xattabi rahiməullah deyir ki, Kəhinlər, onlar elə insanlardır ki, onların zəhinləri çox itidir, çox güclüdür və şər nəfsləri var və od təbiəti var onların. Onlar daimə cinlərə müraciət edirlər, cinlərdən soruşurlar hadisələr haqqında. Cinlər isə onlara öyrədirlər vəzi kəlmələri. Və onlar hətta Peyyambər Sələmin gəlişindən öncə onlar var idilər, çox idilər. Çünki o vaxt Allah subhanu taala samanı qorumamışdı cinlərdən. Cinlər istədiyi söhbəti qulaqsızla çatdırıb və sehrbazlara. Lakin Peygəmbərə (s.ə.s) sonra Allah subhanu samanı bağlayıb. Artıq orada mələklər durur və hansı cin orda nə şey qulağısını istəyirsə onu ulduzdan vururlar. Və lakin bəzi o xəbərlərin bir qismini cin Yəni, vaxtında çatdıra bilir altındakı cinə, o da altındakı nə, o da altındakı nə və s. Və o cür də çatır, lakin yüz dənə yalan ora qatılır. Və seyirbazlardan elələr var ki, elə hesab edirlər ki, cindər bunlara tabir ilər, xəbərlər onlara getirirlər. Eləsi var ki, bilir ki, o hansısa cinin xəbərinə əsasən bilir hadisənin səbəblərini. Və həmçinin o insan ki, onun yanına gəlir, tutalım ki, nəsə ondan soruşur, sual verir, ya onun hansıza hərəkətinə görə, ya halına görə, xəbər verir ki, bu insanın gələcəyi bu cür olacaq. Yəni, gəlir məsəl üçün soruşur, sənin validinin kimdir, atomun adı nədir, onun adı nədir və bununla deyir ki, sən belə olacaqsən və yaxud başqa cür. Və həmçinin eləsi var ki, iqdia edir ki, uğurlanmış şey hardadır, yaxud itmiş əşya hardadır. Və dediğimiz kimi, Peyyəmbər s.ə.v. gələndən sonra artıq Allah s.ə.v. göyü bağlayıb, göyü qoruyub, səmanı qoruyub. Ona görə də əksər şeylər ki, o cinlər öz dostlarına tərqin edirlər. Əsas şeylər oların çoxu yalandı. Əksəriyyəti yalandı. Və lakin, bəzi insandan, sadə insanlar ki, bunlara baxıb aldanır, aldanırlar, onlar Elə hesab edirlər ki, bu lardan var. Bunlar Allah Taala'nın övlüyələridir. Amma əksinə bunlar şeytanın övlüyə varıdır. Və Allah subhanahu təala buyurur: "Və o gün onları hamısını toplayacaq. Ey cinlər qad istektasarftu min al-ins. V qala awliya'uhu min al hamsını bütün insanlar hər şeyə yiyəcək, ki, ey cinlər, siz insanlardan çox istifadə eylədiniz. Və onların insanlardan olan dostları deyəcəklər ki, biz bir-birimizdən çox istifadə etdik, çox faydalandıq. Və hədistə gəlir ki, Peyəmbrə s.ə.v. buyurdu Mən ətə ərrafən fəsələhu an şey ləm tuqbəlləhu salatu ərbə'ina yawmə Kim, baxıcının yanına gəlib ondan nəsə soruşarsa onun 40 gün namazı qabul olmaz. Muslim rivayət edib. Baxın, Peygamber s.ə.v. necə şiddətli bir şeydən xəbər verir ki, Allah s.ə.v. o kəsdən ki, gəlir falçının yanına, baxıcının yanına, ondan nəsə soruşur, gələcək şeylər haqqında qeyb-barədə, yəni adi suadın sözsüz ki, yəni söhbət getmir, onun cazası odur ki, onun 40 günün namazı qabul olunmur. Yəni, o namazda onun üçün heç bir savab yoxdur. Çünki bu namaz, namazı qıla qıla o, həm də bu günahı eləyir. Və lakin, namaz səhifdir. Yəni, namaz səhifdir və e, onu təzədən qılmaq lazım deyil o, o günün namazını. Çünki bütün şərtləri, rükunləri insan yerinə yetirir. Və lakin, burada qadağa var. Piyamda sosənin bizə göstərir ki, onların yanına getmək olmaz. Onlarda nəsə soruşmaq olmaz. Və əgər soruşanın halı belə fisklisə, 40 günün namazı qəbul olunmur, onda həmin o insan ki, ondan soruşurlar, həmin o falçı, baxıcı, ünadcim və sair olun xalincə. Və Abu Hüreyrə rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və "Mən ətəka hiden fa saddaqahu bima yaqul fa qad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi və sallam. Kim fasiqin yanına gəlib onun dediyini təsdiq eləyərsə, Muhammədə e sallallahu alayhi nazil olana küfr etmiş olur." Abu Davud rivayet edib. Və hadis bizə böyük bir şiddətli xəbərdarlıq gətirir ki, kəhinlərin, falçıların yanına gəlir. Onlardan əsə soruşub, sonra o sözü təsdiqləmək Muhammed s.ə.və nazil olan vəhiyyə, yəni Qurana küfr etmək kimidir. Və vəhiyyə Qurandı və sünnədir. Hansı ki, bizə bəyan ediblər Qur'an və sünnə bizə bəyan edir ki, qeybi Allah dağladan başqa heç kim bilməz. Və həmçinin Abu Dawud, Nasa'yid-i İrmizi, İbn-i Al-Hakim, rivayet-i İbn-i Abu Hurayran radiyallahu anh, ki, Peyyambar s.v. buyurdu, ''Mən ate arrafen av kâhinan fasaddaqahu bima yakul fakat kafara bima unzil ala Muhammed. Kim bakıcının, yakıd falçının yanına gelir, onun dediğini tesdikliyerse, Muhammed'e s.v. nazil olana kufretmiş olur. Ve həmin də rivayet-i ibn-i Ona göre, insan Çalışmalı gözünü daimə hesaba çeksin və əmçinin əgər mümkünsə, bu pisliyi aradan qaldırsın və mümkün olan qədər, yəni hərəsi, əgər vəzifəli adamdırsa çalışsın bu insana, yəni nəsə eləsin oradan, çıxarxsın onu o falçınaya, ya qoxsun, ya nəsə. Əgər adi adamdırsa, yəni çalışsın, insanlara başa salsın ki, bunun yanına getmək olmaz. On yanına getirmek haramdır. Ve İmran ibn Hüseyin radıyallahu an rivayet etdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Leysa minn men tatayyara au tutayyara la, au takahhana au tukahhinala, au sahira au suhirala. Ve men ata kahinan fasaddaqahu bima yaquul, faqad kafar bima unzila ala Muhammed." və onun sözünü təsdiq edən Və o kez ki, fala baxır və kimin üçün fala baxırlar və o kez ki, cadu ilə məşğul olur və kim onu tələb eləyir, yəni cadunu elətdirir, bizdən deyil. Və kim falçının yanına gəlib onun dediyini təsdiqləyərsə, Muhammedə sallallahu aleyhi və səlləm nazil olana kufr etmiş olur. Bazılar rivayət edib səhih hiss nədmə. Yəni, Peyhəmbər səhəlləm bizə bəyan edir ki, o insan ki, şəriyyətdən üz döndəriq. Allahdan qeyrisinə müraciət eləyir, onun halı necə olur? Yəni, o insan ki, bir səlamətlərə inanır, filan quş belə uçdu, filan heyvan belə gəldi və s. O insan bizdən deyil, yəni, müsəlmanlara oxşamır o insan. Və həmçin o insan ki, onun sözünü təsdiq edir, qəbul edir, Və həmçinin o insan ki, falçılıqla məşğul olur, yaxud falçılığın yanına gəlir və təsdiqləyir və tabi olur onun xəbərlərdə və həmçinin seyirbazlıqda, o, o, o da onun kimidir. Bunlar hamısı, Peyyamə Rəsələn bizə xəbərdarlıq verir ki, bu şeylərdən insan geri uzaq olsun. Və bu, onun dediyi şeylər, onlardan bəziləri kiçik şirkdir, necə ki, pis əlamətlərə inanmaq, kiçik şirkdir. Yaxud böyük şirkdir. Falçılıqla və ya sehirbazlıqla məşğul olmaq böyük kufurdur, böyük şirktir. İnsan gəlir, yəni, bununla məşğul olarsa, dindən çıxmış olur. Və həmçinin, kiçik şirktəndir onların yanına getməyi, nəsə onlardan istəməyi, nəsə onlardan qeyb haqqında soruşmaq. Çünki hədisdə ki, insan kufr etmiş olur, Muhammed Sosərimi nazil olana. Və o, böyük də ola bilər, kiçik də ola bilər. Və əksər kiçik olur. Və baxıcı o kəs ki, qeyb elmini iddia edir. Və həmçin ona aiddir, uduzlara baxanlar, həmçin qumdan əysin e xəttər çəkənlər və həmçinin insanın ovucunun içini oxuyanlar, ya fincanda olan o şeyləri oxuyanlar və s. kimi şeylər. O insanki qeybi şeytani yollardan öyrənməyə çalışır. Çünki bu insanlar şeytanlara ibadat edirlər, onlara yaxınlaşırlar, öz məqsədlərindən ayrılmaq üçün və həqiqətdə də onlar şeytanın xidmətçiləri idi, onların dostları idi. Yaхуд da onlar yalançılıqla fırıldaqçıdırlar və kafirdirlər, çünki qeyb elmini iddia edirlər. Və həcmin İbn Abbas rəziyallahu anhum deyir ki, o insanlar haqqında hansı ki əl və hərflərini yazdılar, və uduzlara baxırlar. Deyib ki, hesab eləmirəm ki, Allahın dərgahında onlar üçün bir pay var. Abdurrazaq rivayət edəyib. Və hərfləri oxumaq, onları öyrənmək, burada söhbət gedir, ərəb hərfləri, əbcət deyirlər ona, əbcət sayı, əbcət hesabı. O, iki növ ola bilər. Birinci növ halal növdir. Onu öyrənirsən ki, Yaza bilərsən, oxuya bilərsən və bu yaxşıdır və müsəlman çalışmalıdır sabahda olsun, oxumağı, yazmağı bilməlidir. Həmçin tarixi yazsın, yazsın kim, nə vaxt anadan olub, nə vaxt vəfat edib. Yəni, hamısı faydalı şeylərdir. Və ikinci məqsəd var ki, ondan ötürü öyrənirlər. Bu da haram məqsəddir. Qeyb elmini iddia eləmək üçün. Necə ki, bəzi insanlar hansısa hərflərin şəkli ilə Deyilər ki, bu hərf uğurludur, bu uğursuzdur. Bu qeyb elminə nədənsə, yəni xəbər verə bilirlər, baxırlar uduzlara, ondan bağlı hərfləri, həmçinin və yerdəki hadisələri bununla təyin edirlər. Kəsibçılıq olacaq, xəstəliyə olacaq, ya qiymətlər qalxacaq və s. Və İbn Abbas r.ə. bu insanlar haqqında deyib ki, bunlar üçün ahirətdə, yəni Allah dağlanın yanında heç bir ayıq yoxdur. Və həmçin, möhkələ müsəlmanlar, bilin ki, təsir edir zəif qəlblərə. O insanlar ki, orada qəlblərdə çoxlu şübhələr, şəhvətlər var. O insanlar ki, qəlbləri bir şeylərə bağlıdırlar. Onlara daha çox təsir edir. O insan ki, dində möhkəmdir, Allah da alaya təvəkkül edir və həmçinin daimə zikr eləyir. Daimə Quran oxuyur. O insan üçün yani, təsiri daha az olur. Sehrin təsiri daha az olur o insana. Amma o insan ki, bunu eyləmir, bundan onun payı yoxdur, o insan daha çox o sehrə düşər olur. Və bilin ki, mühkərin müsəlmanlar ki, sehr ancaq Allah-u dağlanın insana təsir eləyə bilər. Və Allah-u dağla buyurur, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Onlar, yəni sehirbazlar heç kəsə öz sehri ilə ziyan yetirə bilməzdir. Allah dağlanın izni olmasa. Çünki onlar, o sehirbazlar haq məbuda təvəkkül edəmirlər. Əksinə, cinlərə təvəkkül edirlər, cinlərdən hissiyirlər. Onların vaşitəsi ilə hər bir şeyi yerinə yetirirlər. Halbuki o cin bağlı qapını açabilməz. O qapı ki, Bağlamışsan, onu da açə bilməz. Həmçinin o cindir ki, azan eşidən vaxtı qaçar, azandan qaçar. Həmçinin Allahın adı çəkiləndə gizlənər. Ona görə əl-xannas deyirlər onların. Xannas, yəni Allah dağlarının adı çəkildiyi zaman gizlənir. Onu görə mühtərəm müsəlmanlar, görürsən ki, seyirbaz özünü şeytan qarşısında alçaldır. Ona görə də özü də, nəfsi də xəbis olur. Qəlbi zülmətin içindədir. Əxlağı pistir. Hər tərəfə şərri yəyir. insanların arasını vurur. Və şeytanın yolunda hər cür basitədən istifadə edir. insanları azdırmaq üçün. Və ona görə də Allah Subxanətə Allah Quranda buyurur ki, وَلَا يُخْلِحُ السَّحِرُ حَيْتُ أَتَى Və seyirbas hara gelirse geçsin, uğur qazanmaz. Yəni, Allah Subxanətlə göstərir ki, yeryüzündə onlarda heç bir uğur yoxdur. Onlar özləri bədbaxt insanlardır. Xoşbətliyir onları gözləmir. Və həmçinin bu da göstərir ki, seyirbazların gücünün hüdudları var. Seyirbaz demək deyir ki, hər şeyi eləyə bilər. Seyirbaz günəşi dayandıra bilməz. Onun ışıqını söndürə bilməz. Samadan ulduzları aşağı endirə bilməz və s. Və ve Allahu subhanahu va ta taala ki, Allah subhanahu va bizi böyük günahlardan və pis əməllərdən qorusun. Amin. Və Allah subhanahu va taala Və ma tescət min varqatin illə ya'lemuha və la habbetin fi zulumatil arzi və la raqbin və la yabisin illə fi kitabim ondadır, yəni Allahdadır. Ondan başqa heç kim bilməz və o bilir guruda və dənizdə nə var. Və hansı yarpaq ağacdan düşürsə, o onu bilir. Və yerin qalınlığında hansı toxum varsa, o onu bilir. Və qədər yaş və guruşəy varsa hamısı açıq aşkar bir kitabda yazılıb. Yəni ləvh-i məhfuzda yazılıb. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه واشهد ان لا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وَاَشْهَلُوا اَنَّ نَب۪يَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِ İlə rizvanih. Sallallahu ve sallahu ve baraka aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve ikhvanih. Ve selleme teslima. Amma korkun. Ve tagva vasitesiyle Rabbimize yakınlaşın. İmanı çalışın, güclendirin. Şəklerden, şüphelerden kurtarın özümüzü cürbəcür, əfsanələrdən, xurafatlardan və o görə də kəhinlərdən, sehirbazlardan uzaq durmaq lazımdır. Və həmçinin şeytan sizi aldatmasın. Elə bilməyin ki, hər bir xəstəlik nə baş verir, hər bir problem nə baş verir, o hamçı sehirdəndir. Çox insan onda nəsə problem baş verəndə deyir ki, dərhal mənə cadu ediblər. Elə deyil, fikirləşsin ki, Nə xəstəliyi, nə hansısa bir bəla gəlirsə, lap cadu elibləsə də, fərqi yoxdur. Bu hamısı günahların səbəblərindən doğula bilər. Asiliyin səbəbindən ola bilər. Nəzər ki Allah Subhanahu taala buyurur: "Və nə asabakum min musibah fa bima kasabat eydikum Hansı bir başımıza gəlirsə, bu sizin öz əllərinizlə elədiyiniz günahlara görədir. Və bir şeyi Allah Taala sizin üçün keçir, Şura surəsi 30-cu ayə. Ona görə də insan hansisi bir bəla gələndə əsr səbəbini öyrənməlidir. Çünki sehirdə Allah Tağalanın izni baş verir. Və əsr səbəb də günahlardır. Ona görə çalışmalıdır ki, tövbə eləsin. Çalışmalıdır Allah Tağalaya dönsün, salih əməllər görsün. Təvəkkül eləsin Allah Tağalaya hansı ki, şərqin və qərbin Rəbbi odur. Gecə və gündüz ona yalvasın. Feyamda 100 və sahabelərdən özünə nümunə götürsün və əməli salih bəndələrdən həmkini. Baxsın onlar necə Allah təalaya təvəkkül eliyiblər, necə Allah təalaya dua eliyiblər, necə Allah təalaya yavarıblar. Və həmişə Allah təaladan şəfaanı istəsin. Və o səbəblərdən yapışsın ki, o səbəbləri Allah subhanu təala halal edib. Çünki müalicə də halal olmalıdır. Və Allah Subxanətə Aladan dediyelim ki, Allah Subxanətə Alə bizim əllim, əməllərimizi islah edəsin, Allah Subxanətə Alə günahlarımızı bağışlasın, Allah Subxanətə Alə bizi sabit edəsin Quran və sünnədə, Allah Subxanətə Alə bizi hər gücür şərdən, beladan qorusun, Allah Subxanətə Alə bizi cürbəcür şeytanlardan və onların davamçıları olan kəhinlərdən, sehirbazlardan, falçılardan və sənşər insan və cinlərdən qorusun. Allah sülhənə tənsinnə qəsələnə əşəfə virəsin. Allah sülhənə tə collagen İslamı uca izzətli elətsin. Şirki və kürflü zəlil etsin. Və əlləqə səlləm ələ nəbiyyənə məhəmmədə və ələə və əssəhəbə jmaïn və aqməl-əssalə.